el ple ordinari correspon a aquest mes d'agost suposem que en breus instants recordem que s'ha canviat l'hora d'inici a partir d'aquest ple d'avui sempre serà, continuar sent el darrer dimarts de mes però a les 7 de la tarda com és el cas d'avui, mitja hora abans del que s'havia fet habitualment els ple ordinaris fins, fins al mes passat Anda en nimdons, ens contenim a l'espera de que s'inici en breus instants. acabant d'arribar els regidors però si encara no no ha començat encara que falten hi ha 3 cadires que no estan ocupades visc per tothom si sí, estem tots preparats eh, anem a començar aquest ple ordinari del mes d'agost sí sí nosaltres es cosem en en pau i a... Eh... Hi la substitució de, de Marc per l'Olga, que serà el mes que bé, suposo. I no sabem res més. Doncs, senyor secretari, si està tot preparat, començarem amb el primer punt de l'ordre del dia. Sí, tindríem el, el punt primer d'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que és l'ordinària de 30 de juliol de 2019. Algú en portaveu vol, vol intervenir? No? doncs donem l'acte per aprovar i passem al punt número 2 sí que serien resolucions d'alcaldia es, es dona compte l'efecte de sabentat de les resolucions dictades per l'alcalde president durant el següent període que és el comprès entre el 25 de juliol de 2019 i el 22 d'agost de 2019 números en ordre correlatiu creixent de 1567-2019 a 1778-2019 algun portaveu vol participar? No? Doncs donem per informat el punt número 2 i passem al punt número 3. si sí, serien sentències i altres resolucions judicials, coneixement. Tinc que a la comissió de dimarts passat ja va de les sentències. Algú vol fer algun comentari? No? Doncs eh, donem per, eh, per, per coneguda ja el punt número 3 i passem al punt número 4. Seria autorització de compatibilitat per a una segona activitat privada del senyor Julián Carrion. Val, eh, no jo ho faig. No és una... Eh? Val. El punt número 4 és l autorització de segona activitat del senyor Carrion. Sí? Val? Que... Val, que està autoritzat. Jo crec que ja per volar informar en la informació... Eh? Sí. Passem doncs al punt número 5 Si sí, el punt número 5 seria Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 2019 incrementen un efectiu de la plaça de tècnic, mitja, tècnic tècnica, mitjà, mitjà econòmica, econòmica i del lloc de treball de tècnic, tècnica de gestió econòmica i modificació de les funcions assignades al lloc de treball i amortització d'una plaça un, i d'un lloc de treball de recaptador Sí, la paraula al senyora Rosi Masseguer. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Eh, des de la coordinadora de l'àmbit d'Economia i Zenda, hem emès eh, un informe on anunciem l'amortització de la plaça i el lloc de treball de, del recaptador, també incrementant en un efectiu la plaça tècnica mitjana econòmica i el lloc de treball de la tècnica de gestió d'economia i modificar les funcions assignades en aquell lloc de treball. Eh, donat que el 15 de novembre es va traslladar a la Diputació de, de Girona la delegació de la recaptació executiva i que el, el recaptador eh, estava en comissió de serveis per tant feia uns anys que no, no estava a l'Ajuntament de, de Palafrugell, donat que aquesta comissió de serveis eh, ja ja s'ha donat de baixa perquè eh, eh, ha aconseguit una plaça per oposició al cadastre del Ministeri d'Hisenda, doncs amortitzem aquesta plaça. I pel que fa al eh, tècnic eh, mitjà de territori que està actualment ocupant eh, aquesta plaça intervenció, s'ha cregut convenient modificar les seves funcions i eh, hem canviat, Uh, aquest tècnic per un tècnic de mitjà d'economia perquè uh, s'adapta més a les necessitats d'intervenció uh, aquest tècnic uh, ocupa, és una plaça A220 vull dir, la mateixa que hi havia fins ara vull dir, la plaça és la mateixa però amb unes altres funcions Sí, senyor Ferrer Sí, senyor Fernández Sí, gràcies, senyor Alcalde Bé, en aquest punt número 5, com ho ha dit la regidora, és ben condicionat perquè el, el govern, diguéssim anterior, va, de, va decidir en el seu moment transferir la part de recaptació executiva a tot, tot a Xaloc. És oblidat que nosaltres en aquell moment varem manifestar el nostre desacord, per tant, com que entenem que aquesta motivació ve donada per aquell acord, òbviament, no el nostre votades ha mateix ser una extensió, perquè nosaltres no haguéssim externalitzat aquesta funció, perquè en entenem que és molt important, i jo només un prec en aquest aspecte jo tinc coneixement, i d'aquí hi ha molta incidència de les notificacions que fa Xaloc els contribuents, sobretot la part que és la part que ve en executiva amb a premi notificacions que arriben com si s'haguessin notificat no, executiva, el que ven a premi tot el que ve de Xaloc el que ven a premi, a premi, a premi. i assembla, o sigui, donen peu a que s'ha notificat, no està notificat, la publicat en el bolletí òbviament no tothom accedeix al bolletí i el ciutadà s'ho troba allà quan té l'embargament. Per tant, per de la meva formació professional ho he viscut, i tenim litigia amb aquest aspecte, dir, perquè vigilin, perquè no sé si empresa externa, que és la que notifica ara, està realment funcionant bé o no. Però en qualsevol cas, ja dic, nosaltres d aquest punt ens abstindrem, i la resta de punt, que l'he fet un preg, en tot cas parli amb Xaloc, a veure si els hi diuen que hi ha incidències, perquè a mi, com a mínim, això em costa tres com a mínim d'incidències. Uh, gràcies, en prenem nota eh? en Roser, en prenem nota i en parlarem també amb el senyor Interventor i en farem un seguiment acurat d'això perquè s'ha de donar un bon servei i com a mínim el, el, si ho això amb que eh, és per fer això uh, Entenem doncs, que aquest punt s'ha de posar a votació uh, estem en el punt número 5 Vots a favor del, del punt número 5 Vots en contra Abstencions Per tant, s'aprova per 10 vots a favor i 8 abstencions. El... Passem al punt número 6. Sí, seria el pla de millora urbana de la finca situada al carrer Sant Sebastià número 67 a Palafrugell. Aprovació definitiva. Té la paraula el senyor Jaume Palaia. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, això, en quant a com es va informar la Comissió Informativa d'Urbanisme... Eh, és continuar amb el Pla Millor Urbana que ja es va fer en el carrer Sant Sebastià que és, és, ja està operatiu i bàsicament és portar en eh, aquí el POUM deia que es hi havia, hi havia, es podia fer l'edificació davant i un porxo a darrere amb uns metres quadrats determinats i es fa aquest pla perquè se'ns demana també la part de darrere queda bastant tancat i bastant i se'ns demana de poder traspassar una part d'aquesta edificació, en aquesta finca, a la part de davant, de 70 i picometres quadrats, 20 escats, 25 crec que són, es trasladen a la part de davant. I això, per això es fa aquest pla de millora urbana, per poder donar un compliment en aquesta demanda. I tot i que la Comissió, ai, la Comissió de Patrimoni, <coughs> això ja ho vàrem veure, hi van posar unes condicions amb, el, amb la ximeneia la forma i la, i, i l'estètica de la ximeneia nosaltres no els hi direm ara res, em provem la, aquest pla de millora i en el moment en què demanin la llicència d'obra serà com se'ls posar els condicionants d'estètica de, de, de, de, de la ximeneia Merci Sí, senyor Ferrem rangeu. Senyor Rangel Bona nit Bona nit a totes i a tots. Res, senyor alcalde, eh, tal com ha explicat el regidor, eh, vam estar plenament informats a la Comissió Informativa d'Urbanisme i eh, igualment, com vam fer en l'aprovació inicial, no s'entén res. Ara? Ara se s'entén? I ara no? Doncs així hem de canviar. Això és com l'ha entonejat. Bé, bona nit. Ara se sent? Sí? Millor? Bona nit a tots i a tots. Tal com ha explicat el senyor, el senyor regidor, eh, vam estar plenament informats en la Comissió Informativa d'Urbanisme. Portem avui l'aprovació definitiva d'aquest pla de millora urbana i que també en la seva tramitació havia passat en la Comissió de Patrimoni. Eh, tant en un lloc com l'altre nosaltres vam estar-hi d'acord. Entenem perfectament la, la proposta que fa la propietat privada en relació a la possibilitat d'edificació d'aquesta planta baixa eh, adosada, sobretot perquè tampoc tenia esgotada la seva profunditat edificable i per tant el nostre vot, anuncia'ls i que el nostre vot serà favorable. Entenem doncs que no s'ha de posar votació, senyor Ferrer. Doncs el punt número 6 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 7.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 al ser una fundació ens varen... Una, una fundació, perdoneu que no ho he bé... una fundació ens varen comunicar que això pels seus estatuts ho tenien molt difícil ja parlo d'una mica històricament parlant i que havia de ser una expropiació eh, bé, barren, ens varen dir que el preu de l'expropiació quasi-casi el podien posar-lo nosaltres vol dir que seria un preu testimonial perquè per el camí de ronda sabeu, explico que... El,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 perquè entenem que la manera d'intentar doncs, de fer compatible l'obra que han de fer que ens afecta el nostre municipi que és la part del, dir, del, de l'auditori que la, la pugui fer aquest camí de ronda és evident que la gestió de camí de ronda no temes complicat és la titularitat dels terrenys jo crec que si alguns trams estan diguéssim jo eh, que, que implica complicitats és perquè arribar a ser titulars no, no és fàcil i per tant, les administracions que són les que han d'executar l'obra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 amb el premis d'obres hi ha l'obligació de fer el camí de ronda. El senyor Farré de posar votació? Uh, la relació entre l'Auditori i el camí de ronda va...? El pla especial, això pla estava aprovat. Però vagi però... el camí de ronda i l'Auditori? No, el pla no. és el pla. Sí, sí, sí, no, el pla no, pla. és clar, però la realització de del camí de ronda. En el moment en què ens demanin, que ja han demanat llicència d'obres, al moment de concedir aquestes llicències, la intenció d'aquest Ajuntament és de que les obres de consolidació del camí de ronda vagin en paral·lel amb la formació, amb l'edificació de l'auditor Concomitantment vol dir que si hi ha camí de ronda hi haurà auditori, i si no hi ha auditori no hi ha camí de ronda No, no, no. Estem, estem parlant d'un pla estem parlant sí, sí, del pla, sí, pla, pla espacial com sí, sí, sí. estem parlant del pla, estem parlant de tot el pla evidentment en aquest pla hi ha camí de ronda i, eh, i auditori i, i la resta de les modificacions que, que hi ha allà però això ja no és, no, és, no és objecte de debat avui avui només l'objecte de debat és l'acceptació del preu just sí. La, sí. Pregunta. la pregunta és s'ha de posar votació? no, no, no, no. doncs eh, la, aquest punt número 7 la provem per unanimitat i passem al punt número 8 el punt 8 seria la recepció de les obres d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística Pau B410 Jardí Botànic Miranda Calella de Palafrugell Aprovació Sí, el senyor Jaume Palí Sí, moltes gràcies de nou Bé, eh, fem l'aprovació de la recepció de les obres d'urbanització del Polígon d'Actuació aquest, aquest polígon és un polígon que hi ha en el camí del, del Cap Roig des de... El cantonal del carrer Miranda, per, per entendre'ns una mica, és el camí de terra que anava des del el final, el començament del carrer Miranda fins a l'entrada del Cap Roig, un camí, un camí de terra. Aquesta, aquí ja s'hi varen fer unes obres, ja fa temps que es varen acceptar per fer aquestes obres, i ara l'únic que fem, aquestes obres estan acabades, i l'únic que fem és recepcionar se Hi va haver -hi un tema que eh, vàrem estar a punt de no acceptar-ho perquè tot i que les obres estan acabades faltava la... les obres d'enllumenat de públic per fer excendessa com que això no ens havien aportat la documentació vàrem estar a punt de tirar-ho darrere avui, o sigui, entre el, la comissió informativa i el dia d'avui aquesta, aquesta documentació, documentació ha entrat també és veritat que falta un petit document Fex Endesa, a través del promotor, ens ha entrat tota, tota la documentació de Fex Endesa, allà on hi ha la licitació, l'acceptació, la, la, la, la, la, tot menys la recepció de l'obra. Ells ja han licitat aquesta obra, ja l'han pagada, amb que, o l'han posat els calers sobre la taula, amb el que nosaltres entenem que aquesta obra ja es pot donar per recepcionada perquè d'aquesta manera el promotor, que a més i més de, de, de Palafruit, tingui eines per poder eh, tirar endavant al moment que, que vulgui tot i que és una, és una part que està afectada per la moratòria de la Generalitat però que ell ho ha, ho ha tirat als tribunals ho ha fet una, ho ha fet un recurs llavors nosaltres d'això eh, ho tenim bastant clar perquè només queda la recepció al moment en què feixendessa acabi les obres, que feixendessa com tothom sabem, van eh, al seu ritme. Eh, I nosaltres el que farem és no retornar a l'aval per eh, poguer tenir una mica de base en el cas de que la cosa s'embolités. I mm? ja està. Senyor Ferrer? No. no. Senyor Se Rangel. Se Gràcies, Acauda. Bé, uh, per anunciar per endavant el nostre vot favorable, aquest és un un desenvolupament d'un planejament derivat que va iniciar-se amb la amb el projecte de reparcel·lació i les dues aprovacions del projecte d'urbanització, la inicial definitiva, i que eh, el nostre vot va ser sempre favorable. Eh, sí que eh, entenc perfectament les explicacions del regidor i, i, i veiem eh, amb bons ulls la fórmula de la solució de condicionar la, el retorn de la fiança a la presentació definitiva de tota de la documentació que calgui i s'escalgui. calgui uh, però només uh, un cop vista i, i escoltada les explicacions de la Comissió Informativa i vist sobre el terreny uh, la realitat i, i l'estat d'aquesta urbanització sí que m'agradaria fer-los no tant un prec sinó que entenguessin que eh, ho prengui, prenguessin nota i quan, eh, ara que ja s'ha acabat la plenament d'arribat, independentment de si s'acaba o no s'acaba aquesta moratòria, si vostès tenen la possibilitat d'haver de, de donar llicència d'obres, que la vessant de Ponent de tot aquest carrer ha quedat eh, molt pobre en relació a la vegetació. Potser en el projecte no es va estar prou... prou eh, eh, Lògic i atent a l'hora de plantejar que els arbres no havien d'estar a 15-20 metres i que potser havien d'estar a 5 metres, però eh, la solució és molt senzilla quan hi hagi aquestes llicències d'obres com que eh, la superfície de les parcel·les edificables eh, estan plenes de suros eh, que les propietats d'aquestes llicències facin el trasplantament d'aquests suros que amb altres mecanismes i amb altres vegades eh, el que es fa és dir-los-hi on s'han de, de plantar aquests arbres doncs dir los que els aplantin en la vessant aquesta de potent d'aquest carrer de d'aquest roig res més, que ho tinguin en compte i així és gràcies per la seva aportació, el senyor Ferrer no s'ha de posar votació entenem doncs, que el punt número 8 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 9 punt número 9 seria la sol·licitud de subvenció en el marc del projecte treball als barris 2019 aprovació sí. la senyora Rosemba Seguer Sí. un any més es continua uh, bé, de pla de barris que ara aquest mes a primers d'agost es va tancar definitivament sí que ha quedat un dispositiu d'inserció laboral uh, de col·lectius amb dificultats especials per trobar feina uh, aquest, aquest, aquest dispositiu uh, està subvencionat per la general... Generalitat i no, no representa cap cost per a l'Ajuntament per tant el mantenim obert Aquests, perquè parla de 81.000 una part 72 és la, la sol·licitada i la sol·licitació de fons pròvies és 8.000 sí. sí. a on seran destinats aquests sentits? a la inserció laboral? Sí. no, no, no, hi ha un dispositiu, hi ha dues persones que ajuden a trobar feina a, a gent que els hi costa, els ajuden a fer, a fer el currículum, insisteixen perquè vagin a, a presentar-lo a moltes empreses, els hi donen, i, i està resultant, vull dir que realment hi ha gent que ha trobat feina gràcies a aquest dispositiu hi ha gent molt trempada que, que els hi dona coratge, no? que a vegades diu ah, és que no trobeu dones... Subvencionar aquestes persones. Sí, sí, sí. Recorda, senyor Fernández... Sí, és una proposta que cada any, el setembre, agost o setembre ve perquè és, és repetitiva vull dir, mentre que hi ha hagut pla de barris veurem si aquesta any la demanem i suposo que, òbviament, com que sempre necessitem la demanem, veurem si això té continuïtat fora bo que tingués, perquè és la unitat ho assumís, perquè, com vol dir la regidora això ha tingut eh, bueno, té, té un benefici social important, per tant, tot el que poguéssim mantenir perfecte. En qualsevol cas sí que, en veritat, fa una petita aportació 8.000 euros que hi ha bé que faci perquè pràcticament es subvenciona el 90% del que és el projecte per tant, el nostre grup com sempre ho ha fet en aquest tipus de, de subvencions, donem el nostre suport No està passant a votació Entrem doncs cap el punt número 9 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 10 Punt número 10 que seria la modificació contractual del servei de recollida de residus d'agost de 2019, aprovació Sí, aquí la paraula el senyor Jaume Palai Sí, moltes gràcies senyor alcalde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 Bé, la, la, la majoria de ciutadans, pel que, pel que jo conec i amb qui he tractat, tothom es queix encara que s'ha de moltíssim el tema de la recollida selectiva. Segons tema diuen que encara el poble està brut i es queixa molt tot el tema dels excrements dels gossos i lògicament també s'esqueixa molt del mercat setmanal dels diumenges en el qual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 en una masia posava res es llença, tot s'aprofita i em va fer pensar allò i després vaig entendre en el seu sistema selectiu de recollida i d'aprofitament dels recursos que tenen no? per tant jo aquí sí que pregaria que Grat, partigéssim Grat, en aquesta economia circular i social eh? sí. senyor Fernández sí, gràcies senyor Acorde bé, aquest és un tema que segurament duraria per estar aquí molta senyora parlant i fer dos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 quan nosaltres vam deixar el govern, portant un any gestionant el contracte, es va adjudicar abans, però va entrar en funcionament a la primavera, per tant, durant l'any que evidentment ja es varen veure que hi havia mancances, però que, també que el contracte, com el rei reconegut, donava possibilitats. Segurament que potser si l'haguessin fet vostè de bon principi, pot ser diferent, perquè el contracte donava possibilitat per intentar anar reajustant. Ara que fem aquí? Vostès, en base al seu la seva, en forma, al seu projecte d'intentar tractar el tema de recollida tant de residus com de, tant de selectiva com de domèstica plantegen una modificació que bàsicament és que ja hi el límit del marge que dona el propi contracte i jo afegiria ja segurament que el que caldrà fer també és un estil de control del complement del contracte que jo també en el propi plec de condicions hi havia una obligació d'encarregar un extremet de monitoria que es pogués permetre doncs, fiscalitzar perquè a vegades, el problema que tenim és que una cosa és dotar de recursos està bé, però després fiscalitzar clarament l'empresa, faci la seva feina com toca. I ja s'havien acabat aquestes empreses, ho sabem tots, doncs si poden i tenen una alguna via, doncs si en contra de fer-ne 4 en faig 3 i mitja, perfecte. Per tant, jo crec que segurament aquí ens queda recorregut. Però nosaltres, com que la primera modificació que volia fer al setembre del 2017, la nostra va ser d'extensió, perquè tenien que vostès feia aquesta proposta, perquè tampoc compartim del tot diguéssim, l'evolució que s'han seguit d'aquests dos últims anys perquè nosaltres pensem que una altra cosa que falta per fer és incrementar el porta a porta me consta que vostès ho volem fer amb aquesta proposta i quan que no volem fer un debat d'amagogi sobre aquesta proposta nosaltres fem una extensió el que hem entès és que amb aquesta proposta escolti, esperem que això funcioni veurem com evoluciona tot veurem que exactament el porta a porta si s'implanta funcioni per qualsevol cas, ja dic, el nostre grup entenc que és un tema complicat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 això no és una qüestió de que avui d'un dia per l'altre fem un, de, un real decret i ho tindrem tot arreglat eh? s'ha de canviar molt el, tant és el sistema nostre de treball de l'Ajuntament com, com, com, com la, la, la mentalització de les persones uh, no som a Suïssa, senyor Ferrer som molt lluny de Suïssa no, no. no sé si podria afegir alguna cosa, senyor sí. Palaí no, no, no, sí. una intervenció, senyor alcalde 30 segons, 30 segons. No se'n parla objectius, dels objectius de neteja, sí que se'n parla de recollida i veu que cada vegada que recull més rebu menys rebuig i més eh, selectiva per resulta que hi ha compensació econòmica això està bé, però a nivell de neteja no hi ha cap objectiu No se'n parla dels drets laborals Perdoni, aquí només estem parlant d'aquesta modificació ja, ja, ja, bueno. no, no, de res més no, no, vull dir, bueno. vull dir, ja vostè ha fet un debat parlant d'altres coses l'hem admès la seva exposició ha parlat d'altres coses, li l'hem permès ara no farem un debat d'una cosa que no toca en el ple avui en el ple bueno. només es tracta d'aquesta modificació de pressupost eh, no, és... hem dit i jo m'he manifestat que tindrem ocasió en els posteriors mesos de, que farem aportacions aquí en el ple de debatre aquest model de balaprogell i llavors vostè hi podrà participar -hi. Tenem tenen dos que s'ha de posar votació, senyor Ferrer sí, perquè ja s'estanien, sí, sí. Uh, posem a votació al punt número 10 vots a favor del punt número 10 vots en contra abstencions vale. s'aprova per 10 vots a favor un vot en contra i 7 abstencions Passem doncs, al punt número 11. Si sí, l'11, que seria la creació de la comissió redactora del reglament d'úsos de Can Genís. Si volen, fem el 12, eh? perquè total és l'aprovació de la creació d'aquestes dues comissions. Si sí, el 12 seria la creació de la comissió ah, redactora per a la modificació del reglament del règim d'ús dels horts comunitaris ecològics de titularitat municipal. No, jo no tenia debat en l'objectiu d'aquestes comissions, perquè aquestes comissions seran el que seran el debat. Uh... Sí, però jo sí, volia fer digui, digui. només un tema no debat perquè és comissions... sí, un tema formal no? habitualment el que fèiem hem vist és que la Junta de Govern creava la Comissió Redactora el plenari eh, ratificava l'acord de la Junta de Govern i la Comissió començava a caminar no? I, inclús hem arribat a fer la Junta de Govern aprovar la Comissió Redactora el plenari aprova la, la diguéssim que un i a més aprova la aprovació inicial com va passar el ple, el ple passat amb el ROM i amb aquest treball veiem que aquí comencem a caminar directament des del ple jo dic que, home, hauríem de ser de que tot, tot tingués la mateixa prioritat doncs per nosaltres el pla d'ús del Camp Genís té prioritats, i també el reglament d'ús dels les públics també per tant, òbviament, si la comissió s'hagués creat ja abans, segurament que algú s'hagués pogut convocar una reunió prèvia abans, i no com ara, que ara tots ja la constituïrem, i vostè la convocarà en setembre segurament, vinc a referir que passem de situacions on tenen el mateix ple ratifiquem la ponència, inclús fent la promoció inicial de la modificació del reglament, com va passar el mes passat amb el ROM, amb aquest ple que l'únic que, que fem és que concedim la ponència. El qual home, Jo veig una doble doble esquema de prioritats, per tant votarem que sí, no. sí òbviament sí. perquè estem d'acord en què es faci. I veure el que hagin i nosaltres alguna vegada s'ho demanat, com fa temps que estem demanant, que no sé si s'ha fet o no, el pla d'usos del, del que és l'actual espai que fa servir va gran, que ja sembla molt que el està poc està fet i és tot l'any més, més d'un any que ho fèiem que ho demanàvem però bueno, votarem que sí, eh, per Clar, això eh, no hi ha cap manera de problema si no ho haguéssim portat avui, haguéssim provat l'aprovació del mes de setembre i havíssim aprovat amb Junta de Govern aquest mes de setembre però vaja, no, no, no, no, la intenció no és no, no és donar-li llargues sinó accelerar una mica la comissió de redactora d'aquestes dues comissions redactores Uh, senyor Ferrés, uh, no s'ha de posar a votació no, va, doncs aprovem l'11 i el 12 per unanimitat i passem al punt número 13 el punt número 13 seria moció del grup municipal de Ciutadanos de Palafrugell, inici d'una auditoria integral de l'Ajuntament de Palafrugell si sí, té la paraula el senyor Joan Ferrer senyor alcalde, senyor secretari jo vaig presentar la moció en llengua castellana i volia jo que fos acceptada en llengua castellana però no sé per quin ho No hi ha cap no hi cap problema. No hi cap que es va problema. traduir instinctivament allò a l'hora d'arribar es va traduir, però si ha de ser en castellà doncs lo posarem en castellà. Claro. Ja. És que és molt molt verdaderió llegir en castellà. El compromiso amb la transparència, la rendició de comptes i la lucha contra la corrupción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 Realización de una auditoría de regularidad que incluya una auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad de los últimos cuatro años de Gobierno. Segundo, realización de una auditoría operativa que incluya una auditoría de economía y eficiencia, así como una auditoría de sistemas y procedimiento relativa a los últimos cuatro años. Tercero, la supervisión de ambas auditorías dependerá de una comisión técnica habilitada al efecto de nombrada ad hoc por el Pleno Municipal de Palafrugell en la sesión siguiente a la aprobación de la presente moción. Estará compuesta por el personal funcionario del Estenitismo del Ayuntamiento de Palafrugell y los miembros de los grupos municipales de la Corporación. Cuarto, el plazo para realizar la auditoría finalizará en diciembre de 2019. Quinto, los resultados obtenidos deberán estar disponibles en la página web del Ayuntamiento de Palafrugell se dará la suficiente y necesaria difusión que posibilite a la ciudad de Palafruzé conocer el informe dimanante y posibles actuaciones a seguir si procede Bien esta es la la uh, propuesta Las, no se trata de poner en cuestionamiento el personal el funcionario de del Ayuntamiento, sino que, que la dirección económica, financiera y todos los procedimientos sea eficaz y eficiente. Pongo el caso ahora mismo del tema de la recogida de las cumularías. Resulta que la creación de los trastos, que ustedes llaman trastos, que van a ser al de puede ser para crear una empresa y eso sería una gestión eficiente y eficaz. Lógicamente esto nos permitirá detectar carencias, costes de no calidad, deficiencias en la implantación, carencias de recursos. Será una herramienta de concienciación del personal, todo. Será una herramienta para escuchar al personal. Es un sistema que no se trata de perseguir a las personas, sino que nos ayuda a todos a la mejora, para que los ciudadanos tengan confianza plena confianza en las instituciones públicas y en concreto en el Ayuntamiento de Palafruye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 per un editor extern, porta una despesa econòmica. Les mocions que porten una despesa econòmica hi ha d'haver-hi la partida econòmica d'un s'ha de treure. i Jo no l'hi he sigut llegir. Igual és que no estic habituat a llegir un castellà i poder no l'he trobat. Veient que aquesta moció eh, no, porta una despesa econòmica i vostè no posa la partida d'un s'ha de treure, jo ho li demanaria que no fes el ridícul i la retirés. doncs, molt bé hi ha un defecte de forma hi ha un defecte de forma que mm. ho vostè mm. No, no, no. dir, defecte de forma. Senyor Ferrés, senyor Ferrés defecte de forma. L'emoció no es pot acceptar per un defecte de forma. Ara no n'hi veuen els portaveus. Per què? Perquè és una emoció, una emoció que comporta una despesa econòmica i vostè no hi posa quina partida. Uh, anem de... És que no... L'hi preguntava, anem de més grana a més petita eh, Que sí? El ponent? El manifest? Sí. Va, és que... Ja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 Jo sóc dels que penso que la política municipal, la gran majoria, són gent honesta que treballa pel seu municipi. Clar, que hi han xorissos. En tot cas, aquests xorissos que hi hagi, els agafem i si s'agafen, han d'anar on han d'anar. Però, clar, venir aquí amb una emoció que diu el que diu. Que el que fa és fa una esmena a la totalitat, en la gestió pública de recursos financers, recursos humans i programes que s'han executat vostè per últims 4 anys. Però, clar, que vostè parla en un punt, parla de la compliment de la legalitat, com si a nosaltres aquests últims 4 anys dos anys jo, el meu equip i dos anys el senyor electoral alcalde haguessin fet coses il·legals. Si alguna cosa il·legal ja i vostè la sap el qui no ha de fer la moció de anar jutjats però ja, sortint d'aquí, vagi i denunci, jo seré el primer si amb el meu afecte no es preocupi, i em defensaré però és que a més a més, com l'alcalde m'ho havia dit que la moció si anem al rom, inclús l'alcalde hagués pogut optar per no posar-lo a la liga, perquè formalment no compleix el requisit que quan ha d'haver-hi una defensa financera, una defensa s'ha de posar però a més hi ha una altra cosa que és incongruent una auditoria amb aquest tema que vostè demana això no es fa ni un any no es fa ni un any, una auditoria financera dels últims 4 anys i que a més fiscalitgi tots els procediments que té la casa fets el 31 de joc del 2019 jo n'he fet alguna, financera només eh? una editoria financera, mínim sis més no ho he i més amb un orientament com aquest per tant, penso que primer jo crec que és infundada, penso que és l'emoció que segurament eh, en aquell moment toca, i home, a mi també eh, em sap greu que Ciutadans vingui aquí a mi m'és igual que ho faci en català que en castellà, com si vol fer-lo en anglès o en francès m'és igual, a mi, a mi sí, a mi m'és igual però en qualsevol cas, que vingui aquí a aixecar la bandera de dir el, el partit net, que home allà on te poden estan fent un traje a mida ja i a Vox PP, eh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 el tècnic vostè amb això li fa un trage vida. Perquè, a més, la comissió que vostè planteja de seguiment serà formada per mateixos tècnics. En el qual, imagina't vostè, l'unitro externe, que es costarà, vostè dir 30.000 euros, multipliqui com a mínim, segurament, que per, per triple més, mínim. I després, el resultat, els mateixos tècnics a la casa seran els que hauran de decidir si aquella autoria s'ajusta o no. Home, quin problema que tenen els mateixos tècnics, si ja s'han de sentar en una comissió per dir o que li aquest si treu alguna cosa, aquesta comissió, per a mi, de supervisió no funciona. Però en qualsevol cas, que dir, a mi, si vostè hagués presentat aquí una moció que digui, escolta, jo demano que fiscalitzi un servei concret, un servei concret, una àrea concreta, que això també fan perquè, una intervenció, ja fan també control sobre, sobre segons quins programes de contractació, no segurament que l'hagués pogut donar de suport. Escolti, mire, volem fiscalitzar jo que sé, el contracte de jardineria. Bueno, escolti, doncs mire, anem a fiscalitzar-lo sobre si també està comunit el contracte, eh, si ho fa correctament, si la freqüència de quan a de la gespa al carrer de la plaça d'en Pallac ho fa quan li toca, bueno, fiscalitzem-ho. I això jo crec que... Ara, home, això fer aquí um, obrir-ho tot i llençar aquesta obreola de, hòstia, tot això aquí hi ha, segurament hi ha casos de corrupció els últims 4 anys, legalitat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 si no la retira vi donarem en contra votem? votem. Ah. vots a favor d'aquesta moció? vots en contra? per tant amb un vot a favor i 17 en contra no s'aprova okay. passem a l'apartat de prics i preguntes hi ha informes? perdó Hi informes? Sí, senyor Plaier. Sí, hola. Bon, bona nit. Eh, volia, hi ha dos informes que em va demanar el senyor regidor, el senyor Rangel. I ara els hi passaré, però bàsicament... Eh, a veure, el primer és un informe sobre les possibilitats de passar de, del nivell de protecció 3 al nivell de protecció 4 en el Pla Especial de protecció i Patrimoni. Ai, de patrimoni. Eh, vaig demanar un informe en el cap de, de l'àrea i ara els hi passaré i conclou, per no fer-ho llarg que la comissió de patrimoni té la competència per passar de nivell 3 al nivell 4 sense que sigui necessari cap més tràmit administratiu i aquesta és la fórmula ordinàriament utilitzada quan hi ha peticions específiques en aquest sentit ara els hi passaré el, el document i després hi ha un altre informe Eh, també demanat pel senyor regidor senyor Xavier Rangel eh, aquest m'estendré una mica més aquest és un informe de l'àrea de ambient sobre la gestió amb l'alteració de la qualitat de l'aigua de bany a la platja del a mitjan Porvó el 15 de juliol d'aquest any el 15 de juliol d'aquest any l'ACAF ACA, que venen a fer controls aproximadament cada 15 dies. El 15 de juliol varen agafar mostres i el 18 de juliol ens els donen. Aquestes mostres donaven una, un nivell insuficient amb UFCs, unitats de formació de, de colònies, bàsicament d'interrococs, i donaven una, una, un límit alt el màxim són 250 crec i no, màxim són 200 i donaven un límit de 720 també és veritat que el 18 de juny com ens varen donar aquesta, aquesta explicació ens varen dir que això eh, era, probablement era degut a la tempesta, a les pluges del dia abans o sigui, com es varen agafar les mostres mh, havia acabat de, de ploure eh, ells el que fan és el dia... El dia 22 repeteixen una altra vegada el mostreig que ja' bé' bé amb unitats de formació de, de colònies entrecocs Això ens ho diuen el dia 26 i' insuficient ai, i' bé ni, ni tan sols insuficients amb bé coli i també ens diuen que això podria ser degut a, a, a l'alteració del marc el dia 22 que és com es va arregafar les mostres una altra vegada, el 28, 26, tornen a agafar mostres i donen absolutament correctíssimes, amb el que probablement les seves explicacions, tant de primer com de, de segon, del dia de pluja i de l'alteració del mar, podrien ser les, les correctes. Eh, nosaltres, des de l'àrea, el que vàrem fer, i aquestes són les mesures que això els informo, és el que diu el, el protocol. Bàsicament, això ja es va fer a partir del dia 22, com vàrem tenir les primeres mostres, que és, eh, vàrem imprimir els informes de resultats, els vàrem penjar en els, en els plafons informatius de les plages i es va enviar informe d'aquests resultats a eh, una llista de distribució allà on hi ha l'adjudicatari del Servei de Vigilància i Socorrisme, perquè en tingués coneixement, les oficines de turisme del poble, la policia local, el regidor de Medi Ambient, el cap del protocol, el regidor de, de l'oposició, el senyor Xavier Rangel, crec que em diuen que ho li van enviar, personal de l'àrea de medi ambient i gestors de la pàgina web municipal. El, això és el que varen fer, penjar-ho, sabem que es varen penjar aquestes, aquestes notificacions en els palafons informatius i llavors ja es varen treure justament el dia 26, em penso que és com varen tenir la... la, la la, la, la, la, el sapiguem ben bé de que, de, que, de que això ja no ja no existia, no que no existia cap tipus de, de pareri. Molt bé, merci. Sí, em, em, em costarà recordar perquè ell ho portava tot apuntat i no deixem, escutem, perquè fa a referència al primer punt, al Pla especial de protecció i intervenció patrimoni d'elements històrics. i eh, jo, jo vaig demanar una cosa diferent i, i crec que eh, i, i després faré un, un prec per veure si aconseguim normalitzar aquesta situació del que es demana amb el que s'interpreta que es demana i amb el que es respon interpretant el que es demana eh? perquè no és la primera vegada que ens passa escolti'm, jo ja sé que la comissió de patrimoni té les competències per si es donen a partir dels informes dels serveis tècnics es donen totes les causes i tots els elements per baixar un nivell de protecció de 3 a 4 per així poder derrocar aquell element que estava protegit al nivell 3 que si no tenia un nivell de protecció de façana i era eh, complicadíssim fer-hi alguna actuació, jo ja ho sé això perquè era la Comissió de Patrimoni eh, per sort eh, porto forces anys nanti cada vegada que s'ha convocat amb vostès i amb altres governs eh... Però no és això el que jo... I, i, I quan feia la pregunta mirava el senyor secretari. I jo el que deia és, escolti'm, estem, canviant, estem modificant un pla especial, un element d'un pla especial que estava classificat com a nivell 3, l'estem passant a nivell 4, amb totes les unes determinades connotacions. Jo ja ho sé, que la Comissió de Patrimoni té la competència per acceptar des de la l'abassant patrimonial, però jo dic i preguntava des de la patrimonial, Legal d'aquella modificació d'aquell eh, eh, document de, de pla espacial, que li canviem un aspecte substancial de la seva definició del seu articulat cada vegada que estem fent això que de cop i volta i en els darrers 3-4 mesos quan ja portem 3 vegades fent-ho i em sembla que no a la darrera em van portar una altra. jo el que demanava és no cal modificar aquest pla especial des d'una perspectiva d'un canvi substancial que voldria dir aprovació inicial a l'exposició pública i tenir tota la seguretat jurídica i formal de que els passos que s'han fet són els correctes i per això jo li demanava al senyor secretari que ho valoressin i que eh, eh, plantegessin si realment des dels serveis jurídics això es s'havia de fer d'aquesta manera la resposta ha estat a miges i incomplerta ja l'anera la, ja sabedor de, de la situació i entenc perfectament la resposta que li han, que li han donat a vostès pel que fa a l'episodi de contaminació del dia 15 que vostè ha començat dient que el 14 va ploure em sembla que no no va ploure, el 14 va ploure el 10 però, però jo eh, ho, ho vaig juviar-ho per una... Eh, per una senzilla raó uh, això és contaminació orgànica i com plou els colis i els terococs no plouen eh? surten de clavagueres. i les causes i els orígens són a clavagueres i a bombaments del sistema de sanejament. i per tant quan jo li demano no protocols de banderes penjar despenjar protocols de dir va funcionar el bombament de Canadell hi ha en aquests moments uns sistemes online i al moment que ens diuen si tota la quantitat, tota quantitat d'afluent que arriba al bombament és enviada en el bombament de troeta. Ens diuen tots els metres cúbics per segon que s'està i si falla o si actua el sobreixidor. Perquè si es produeixen aquests episodis de contaminació és que el sobreixidor ha actuat i si el sobreixelló ha actuat pot ser per dues causes una, perquè va ploure una barbaritat i en allà no hi havia maneres de que la cosa eh, funcionés o dues, perquè va fallar les segones, les bombes de reserva i aquí és per què li vaig demanar jo si sabia que havia passat, com havia passat quines mesures es havien eh, pres i el per què Uh, uh, uh, i quines serien de cares al futur les, les, les actuacions a dur a terme amb la cronologia dels fets no n'ha encertat ni una primer la que no ha encertat uh, això està penjat en la pàgina web uh, crec que no hi ha uh, uh, li agraeixo eh, si vostès envien uh, per correu electrònic aquesta informació però eh, això està penjat a la pàgina web de platges.cat i, i la poden consultar sempre que vulguin escolti'm, el dia 15 donava eh, esterocops intestinals no, no eh, eh, per sobre dels 250-300 que ha dit, donava 720 sí, el dic, eh? Va, doncs 720 el, el el dia 18 no donava res no donava res 9, 9 o 16 res qualitat re. excel·lent eh? per sota, per sota dels, dels, 100, dels 100 unitats formadores de colònies però el dia 22 dels intestinals dels altres eh? donava 300 eh? dels ecolis donava 300 eh? força més del que seria recomanable després de 7 dies a on un episodi de pluges ha portat a una situació d'aportació d'aigues residuals eh, amb gran component orgànica i per això la meva preocupació i en segon lloc, li agraeixo la resposta li agraeixo que hagi estat al ple però si aquesta resposta és eh, efecte d'una preocupació per part seva eh, i per part de l'equip de govern m'agradaria que hagués estat ràpida i, eh, però àgil sobretot perquè si hem de fer alguna cosa, hem deixat passar un mes eh? hem deixat, som, tornem a ser 25 ja. hem, hem, a 27 hem deixat, hem deixat passar un mes mm, possiblement Uh, possiblement hauria estat molt més, àgil, molt més àgil que vostès per correu haguessin dit això, exactament això mateix, jo li hauria contestar quines són els passes que s'han de fer i com s'han de fer, i a lo millor potser haguessin trobat algun, uh, alguna fórmula per evitar casos que es podien haver donat aquest mes d'agost i que per sort estic convençut que no s'han donat però gràcies per la feina i agraeixi els serveis tècnics de la casa, de la, casa la feina que han fet i eh, la que no han fet Bé, moltes gràcies bueno, jo crec que, eh, el que a vostè li agrada molt eh, posar el dit a la llaga i en aquí es passa dos pobles perquè eh, jo no sé si va ploure el dia 10 com diu vostè o va ploure el dia 14 les mostres es van agafar el dia 15 i l'Agència Catalana de l'Aigua que suposo que és una agència correctíssima ens fa una, una nota que diu possible motiu de l'alteració de la qualitat i diu precipitació del dia anterior al mostreig o ells menteixen o menteix vostè eh, actuacions recomanades informar els usuaris que és el que hem fet eh, és veritat que podria ser que eh, això vingués de la pluja. Vostè està barrejant les UFCs d'Enterococs amb l'E.coli. Aquí ha fet un tot, un que bé, crec que, que ni vostè mateix sap explicar-ho. Jo l'hi explicaré dintre del que jo sé. Eh, els, les UFCs que varen pujar a 720 el dia de la mostra, el dia 15, eh, l'E.coli, que l'E.coli sí que és una bactèria fecal, Eh? Estava 22. El mateix dia de la mostra, si haguessin fallat, i poder van fallar, jo no ho crec, si haguessin fallat els sistemes de d'abombament, eh, probablement eh, també haguessin augmentat els, els, les bactèries fecals eh, que hi havia en la mostra agafada el dia 15. Lo normal és que es faci de pressa, i es fa el dia 18, una nova ara no sé, per no quedar malament, el dia el 22, perdona, una nova, un nou mostreig, allà on sí que és veritat que l'ecoli puja, però en canvi a les UFC baixa moltíssim, es posa 78. Eh? Amb el que no hi ha un lligam directe entre les UFCs d'enterococs o esterococs, que en aquest cas crec que no, i els ecolis. No hi ha una, una relació directa. Eh? I l'Agència Catalana de l'Aiga també ens diu que la mostra agafada probablement, dóna en aquest cas no dóna ni tan sols insuficient, dóna bona. dona bona. Perquè dóna 300 quan l'ecoli és bona entre 250 i 500. Llavors li explico això perquè vostè en vol fer un món i realment eh, creiem que no estan. Com un ja com té una cosa, una cosa malament, el que ha de fer és contrastar-ho. Sempre s'ha de contrastar i en aquest cas a la, a la contrastació ha donat de que podia haver sigut el que ens diuen ells una afectació puntual d'aguda poder en honor al moment d'agafar les mostres i que això ja s'ha solucionat i s'ha solucionat absolutament correcte per això nosaltres ja no li donem més importància ni farem un món d'aquestes doncs li agraeixo la resposta i deixi'm el senyor Caldà que... no 30 segons menys escoltim. si haguéssim pogut posar el dit a la llaga sabíem perfectament què, com i quan havíem de fer-ho i hem estat un mes esperant, esperant la seva resposta i no hem posat el dit a la llaga en lloc. L'únic que hem demanat han estat protocols, actuacions i eh, fórmules de millorar que aquestes coses no tornin a passar faci el favor de no interpretar coses que no s'han volgut eh, adonar uh, No hi ha cap més informe ab regidors, no? Don's passem a prets i preguntes. Sí. Sí, senyor el senyor Alcalde, una pregunta pendent. Queda una pregunta pendent, per exemple, suposo que duraran després, Com no? ah. me diuen? Sí. era un tema del parking de Crec que fa referència al pàrquing de Pues o sigui, és d'adjudicació del de parking de... de Llefranc. Eh, tinc li puc ensenyar que ens han respost avui. Lamentablement, doncs, la persona el mes d'agost no hi ha sigut però la tinc la resposta i la puc imprimir com vulgui en el senyor Genover eh, com calgui si vol li faig arribar rebotant el correu si no te'l puc imprimir mateix. i, doncs, i doncs després ho li rebotes el sí, per, per altra part perdona però també us tinc de dir que es va dir que l'adjudicació d'aquest pàrquing es havia fet a través de l'IPEP de les places, això no va ser a través de l'IPEP això ho vaig endarrerir perquè no va ser l'IPEP, va ser el tinent d'alcalde Albert Gómez, com a figura de tinent d'alcalde Albert Gómez qui ho va portar, jo vaig buscar i rebuscar temes de l'IPEP i l'IPEP no va sortir res, i després em vaig haver de posar en contacte amb la companyia i la companyia és la que m'ha passat les dades aquestes Però si això un senyor, un senyor digues que me'l fàcil anar-se al ple de condicions de la judicació de com s'ha adjudicat aquest contracte i ara quines són de rotació quines són d'adjudicació i el procediment jo no sé si volia, Pep, a el el senyor, bombes, no ha sigut l'IPEP el senyor Jonovem m'ha dit a data d'avui quines, quines, quines sí, sí, places de rotació hi havia i això s'ha donat avui al matí. jo havia demanat senyor Vigues quin procediment han seguit per l'adjudicació de les places, tant d'assignació com rotatives, després de precs i preguntes li fareu un altre prec Vull. Vull. sí, senyor Ferrer Senyor Alcalde, senyor Ros, felicitar-los pel nou Mirador, per la seva ubicació i per la realització, jo crec que és una gran obra, només tres punts, hi haurà un plafó didàctic que mostri més o menys les parts que es veuen des del Mirador perquè el turista o la persona que es visiti pugui conèixer, segon tema, es pindrà del que és el formigó d'òxid, per exemple, tingui la ressonància amb la fusta i tercer, hi haurà alguna replantació vegetal al, al voltant per reformar el, el, la terra. Sí. No, perquè faci les preguntes i després contestes. Vale. Degi... Eh, el senyor alcalde com responsable de la policia local la resolución judicial del 14 de junio de 2009, la sección 4 de la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, ha una sentencia en la que señala que no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de la policía local en el régimen de interinidad. Digo, la sentencia se basa en una resolución del Tribunal Constitucional que disponía que la policía local no solo tiene la condición de fuerza y cuerpo de seguridad integrada por funcionarios al servicio de la administración local, sino también funciones públicas que implican el ejercicio de autoridad, razón por la cual su desempeño se reserva exclusivamente a personal funcionarial. Tras la modificación del artículo 92,3, no resulta ajustado derecho el nombramiento de agentes de la policía local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma. ¿Això que nos implica? ¿Cómo se habrá de hacer? Pues que, que esos son los dos. Muy bien. Sor Ros primer? Calde, eh, quan la primera pregunta és sobre un plafó indicatiu, aquest plafó és clar nosaltres el que fem des de l'àrea són les obres, tant l'obra pública. Llavors la gestió que es fa de tota l'àrea del Faro normalment se fa des del Museu del Su. Desconec en aquest moment si els implantaran un plafó indicatiu de tot això. Per tant, aquesta no li puc contestar. En quant al mur de formigó no hi ha la intenció Uh, precisament el tècnic que ha tirat davant el projecte sé que és anti la, la pintura d'òxid que d'allò que, que vostè ha dit i a més a més uh, ja van patir unes pintades pot ser bassa amb guix però van patir ja unes pintades llavors és més fàcil de raspar un mur sense cap, cap tip de pintura i que quedi bé, capaç haver de reparar amb una pintura d'òxid que més penetra dintre el formigó i després l'última m'ha parlat de la vegetació la vegetació, eh, nosaltres lo que sí que hem, hem vist i hem contaflar que sí que s'haurà de fer, és que quan vostè va cap al mirador, a la part dreta, ja on està a nivell de carretera, queda un, un desnivell bastant considerable. I en allà sí que s'hi plendran uns arbustos per impedir que la gent tingui accés cap aquí i hagi risc de caure. Respecte a la policia local, no tingui vostè cap mena de problema. Els recursos humans de l'Ajuntament és un és una entitat molt solvent i tal com passen tots els ajuntaments de la zona a sa, sa, al, a la, que hi ha la zona de la zona costanera els mesos d'estiu es agafen agents temporals no interins temporals per ajudar a la policia en les seves tasques de totes maneres recursos humans li farà, li farà arribar eh, fil per randa tota quina és la documentació en què ens ajustem sense cap mena de dubte en la normativa eh, que està vigent en respecte a això Sí, senyor Ferranc. Sí, senyor Rangel. Senyor Rangel. Alcalde, la primera pregunta que faré serà si tenen coneixement del funcionament de la pàgina web en el que és la informació municipal, allà on ens adrecen en els plenaris, no a la internet de regidors, que hi ha els, tres últims, els dos últims plens, més la més el plenari previ, eh, eh, si no allà unta ens adrecen en els plenaris de la resta de l'any 2019, 18, 17, 16, etc, etc. Dic això perquè des de l'any, crec recordar, des de l'any 2016, i si no narcis que que ens rectifiqui, a eh, finals del 2016 es va començar, eh, a incorporar les gravacions i, eh, Uh, en aquests, en aquests uh, plenaris en aquests plenaris surt, surt, sortia fins no fa gaire sortia uh, el pdf i un link que et portava en el, el vídeo corresponent perquè prèviament en el pdf hi sortia el minut i el segon de la intervenció a la qual feia referència i així en totes les totes les actes de ple totes les intervencions es remetien en aquell eh, moment que quedava registrat aleshores per veure aquella intervenció es anava allà dintre, clicava i a partir d'allà es podia repassar això. això malauradament ha desaparegut i en aquests moments eh, la pàgina web no dona eh, cap enten, possibilitat de link El... m'ha contesta? no em faig un altre? Com ho no, no, no, no. Sí i ha arribat a través de la palla de web que al final queda negre però si sé no, aquest, aquest és el del mes de juliol ja li he dit que la, la vessant d'intranet no, tenien dos els altres el senyor regidor d'informàtica de noves tecnologies s'ho ha pres nota i en farà el seguiment i li donarà la informació ja em farà el seguiment doncs moltes gràcies si pot ser el seguiment més que res que no sigui una contesta pel proper ple no, no, no, si, si ho poden, si poden sí. arreglar-ho ens facin un correu, un, i, i, i, un així, correu i, potser, i així no ho haurem, perfecte eh? I, i li contestarem una segona pregunta i ja acabo uh, aquest passat mes de juny es varen fer dues resolucions d'alcaldia 1305 i 1286 de requeriments a, a diferents empreses turístiques, un càmping i un hotel perquè de les inspeccions programades i regulars que fa d'Ipsalut sobre les aigues de les piscines i sobre la qualitat d'aquestes aigues va obrir un butlletí en el qual amb un d'ells hi havia una problemàtica de que el personal de salvament i de socorrisme doncs no estava, si estava d'agudament format no estava lo suficientment eh, verificat la seva formació i en l'altre la manca de registres obligatoris que totes les piscines públiques i aquestes de l'hotel i del càmping així eren i la pregunta és sé que és difícil saber ara en aquests moments dir-me quin procediment han seguit però voldria saber sobretot perquè no he trobat tant més requeriment tancant l'experient i per tant hagi d'interpretar que ha passat alguna cosa i voldríem tenia aquesta informació. Gràcies. Gràcies. Senyor Fernández. Gràcies. Se sent? No? Sí. Home, penso que sí que va. Bueno, no ho sé. Va o no va? Sí, sí. Bueno, eh, com... Més aviat tinguin aquest informe, me'l facin arribar perquè a mi me van arribar en inputs eh, del pàrquing de Llefran, concretament una persona que havia solicitat dos places en el seu moment a la primavera, els va pagar totes dues i quan va arribar aquí el 20 de juliol se'n va trobar que només en tenia una. Suposo que hauran solucionat una altra persona que havia solicitat una plaça, quan l'hi donen, l'hi donaven a dalt a cel obert, diu, a mi no m'interessa cel obert. I la, I totes aquestes coses, per això l'interès que tinc, doncs la meva vinculació amb Llefranc, per poder aclarir totes aquestes coses. Val. Ara dos pregs, sisplau. Eh, referent, eh, bueno, el, finalment es va obrir doncs, l'Horta d'en una bona obra, Ara els hi faig un prec que l'estop que hi ha allà a la plaça del Tambor com baixes al carrer de Palamós, la gent amb aquests quatre mesos d'obres va acostumar a tirar a plaça de Tambó Vall sense fer l'estop. I allà aquell stop està, que quasi no es veu, i jo he vist gent que, que, que tira per avall carrer Palamós i... i que vull dir, els hi, els hi faig el prec que pintin el més aviat possible l'estop a terra. I després també relacionat amb morta d'enfina al carrer Vilà, quan estaven amb obres, com giraves, havia una valla que deia Horta d'en amb obres, perquè se sapagués. Quan es va obrir, aquesta valla es va posar sobre la cera, eh, en el primer número del carrer Vilar, i avui, a 27, encara està allà aquesta valla. Vull dir, només aquest prec, que sisplau la retirin, o controlin els carrers com obrin un carrer, perquè només, només això, res més. i demà mateix d'aquests dos pregs, els passarem a la policia perquè, perquè ho tramiti. Sí. Sí. Mm, valeu, gràcies, senyor alcalde. Jo volia preguntar-los quines accions o campanyes s'han fet aquest any pel control de plagues, especialment les rates. Quina calendarització i quina localització s'ha fet de les actuacions? no sabem si per les pluges o per l'augment de la brutícia i escombreria sobretot en els tancats doncs eh, s'ha notat un augment d'elles en els carrers de la nostra vila i hem rebut queixes suposo que vosaltres també esperem sí, ja, ja li faré arribar perquè les coses concretes no els sé és veritat que hi ha hagut un petit augment de d'arrossegadors però no és degut en els tancats, la brutícia ja és igual en els, en els contenidors, i els probablement, i parlo així, probablement, és degut precisament a la falta de pluges i, el, i, i, bueno, i el, el, el temps que hem tingut. Això els ha donat a tots els pobles, jo recordo una temporada a Barcelona que això varen fer-ho bastant. Hem fet algun tipus de, de desgratització perquè hi ha, hi ha una empresa dedicada, però com que els coses concretes no els sé ja li passaré per descrit vale, la canalització i també la, la localització bueno, una altra pregunta que els volia fer és si havien fet alguna gestió més per, la finca, per adquirir o promotar la finca veïna en el cap de Palafrugell que permeti la seva ampliació en aquests moments no en tinc coneixement perquè tot això ho porta el tècnic i no, en aquests últims 15 dies quasi no ens hem vist eh, porta el tècnic de territori personalment les negociacions es portem sé que han anat fent passos però eh, no, no, no, tenim, eh, no tenim coneixement quina és la, la situació en aquests moments, eh, en dia d'avui eh? sí, d'acord doncs, eh, m'ho faran arribar per escrit, m'ho informarem ben, arribar, sí. sí, és, no targui, però passa sí. que no si sí, cas la trucaré o li enviaré un missatge privat, no, no oficial d acord, d acord. perquè són negociacions i no cal exposar-los eh, a públics Tu ho has acompat? Uh, bon vespre. Uh, nosaltres uh, també voldríem saber quines actuacions de manteniment s'han fet a les escoles públiques durant uh, aquests mesos d'estiu i les que estan previstes per fer al llarg del curs escolar. Bé, bona nit, uh, les escoles públiques normalment al final del curs el que fan els equips directius és passar a l'àrea de serveis quines són les necessitats que tenen i llavors des de serveis i envien la brigada o les empreses que són necessàries perquè duïn a terme aquestes actuacions llavors ara a principis de curs el que jo personalment faré és anar a les escoles a veure què és tot el que han pogut fer perquè les escoles sempre demanen tot el possible, llavors a vegades no és no hi ha ni temps ni suficients recursos per fer-ho ara durant l'època de les vacances escolars. Llavors s'intentarà fer al llarg del curs el que hagi quedat pendent, però en concret, en concret, cada escola té les seves necessitats i no totes es demana el mateix. Va, uh, bueno, respecte a això, un cop sapigueu què s'ha fet, uh, ens ho comuniqueu i voldria fer un prec, ja que al voltant de l'escola Alfivert, el fet que hi acudeixen molt més gossos perquè hi ha un parc de gossos en allà, Uh, es nota brutícia tot el voltant i al ser una zona on hi ha nens que corren, que poden pujar pels camps o així, uh, m'agradaria doncs, fer-li aquest projecte que plau, prenguin compte i puguin fer una neteja en aquella zona Alguna pregunta Aquest mes d'agost hem vist que han sortit dues notícies a la premsa Aquí hi, havia, hi havia un alcalde que fa bastant molt de temps que li agradava molt parlar de política de campanar quan llançava una proposta per veure com sonava aquella proposta com que he dit molts anys òbviament doncs eh, tampoc hem tingut tants alcaldes molts anys doncs quan llançava alguna proposta de vostè aquí el que fa és política de campanar les dues notícies que van sortir va ser una sobre l'estudi econòmic de les avaneres, que es va dir que reporta a prop de 3 milions d'euros no discuteixo el que aporta, ni discuteixo ni molt menys, l'interès que té les abaneres de fer per, per sí que voldria saber, primer, qui ha fet aquest informe, quin tècnic qualificat per fer-lo, perquè aquest tipus d'informe estan, estan pautats, no són allò de dir, com s'ha fet aquest informe, si aquest informe abans de donar-lo a conèixer, el normal ha que hagués hagut un debat previ, com a mínim, amb el Consell Rector de l'IPEP, com a mínim, perquè la gent s'ha assabentat per la premsa en comptes de tenir-ho a sobre la taula, i, a més a més, doncs, en relació amb les aveneres, voldria que donéssiu el llistat d'entrades que es van posar a la venda i quines es van realment eh, cobrar. Òbviament, la diferència entre les cobrades i les que van posar a la venda serien les que són invitacions o llocs buits, que suposo que llocs buits no n'hi perquè aquell dia tot allò està plena. No? Per tant, la pregunta seria, escolta, qui ha fet l'informe? Com s'ha fet? Si ha hagut debat prèvia a l'IPEP, que fora l'obús, perquè a l'IPEP ja estem massa acostumats a que aquests debats per no són, només són, amb diguéssim, reunions d'informació de qüestions ja preses, que espero que això amb la nova direcció es canvi una mica, i després, a continuació, aquest llistat de, de les entrades posades a la venda i que s'ha cobrat. Si alguna cosa a la s'ha d'anar, em si no, no tinc cap problema, m'espera el problema ple. Aquesta és una pregunta. La segona, bueno, la còpia de l'informe, òbviament. La segona va referència també a l'altre, el tema de platges sense fum i no seré jo, més que, que sóc no fumador, el que faci una defensa que pugui fumar tot arreu, ni molt menys. El que sí que penso és que quan llocem propostes d'aquest tipus, s'ha de primer, fora bo, igualment fer un debat previ al propi PEP, que és el que llença la proposta, amb el propi sector, perquè per aquestes grates podríem discutir sobre si cal prohibir o no el fum a les terrasses, a espais públics, aquí també hi ha una discussió, inclús sembla que la Generalitat està començant a treballar-ho, si pensem que quan es fa una proposta d'aquest tipus s'ha de pensar després com es fa complir, recordo que en ha ajuntaments que la van fer en el seu moment i han degut de deixar-la fer perquè no poden fer-la complir realment la prohibició com a tal, i per tant també voldria saber primer si realment això és la idea del govern, ha hagut un debat previ amb l'IPEP i si eh, hi ha hagut un debat previ també amb el sector afectat. Una tercera pregunta, aquestes dues està molt vinculades a l'IPEP, una tercera relació, el tema de transport públic. En el, tot el debat, en totes les campanyes electorals, el nostre grup va ser un que va defensar la necessitat de fer un transport públic urbà que connecti les diferents zones del municipi amb els espais d'interès i també la, millorar la freqüència a platges. Havia algun grup que també estava d'acord en aquesta proposta, però el senyor alcalde sempre deia que no, que no, no estava d'acord, a més a més que no havia, perquè té un informe, havia donat un informe, de que no era viable, voldria saber, primer, si té el còpia d'aquest informe que ens el vas arribar, per saber, exactament també, qui el va, va fer i a quines conclusions arribava perquè una població d'aquestes dimensions, amb 25 habitants ens digui que no és viable posar-lo. Una altra cosa que sigui costós, que és diferent, eh? Una altra cosa que sigui costós. Per tant, còpia de l'informe d'aquest estudi. Dues més, vigilància platges. No sé si els costa a vostès... Si sí, l'horari que de la, del contracte ja, s'ha complert, íntegrament, en quan a de començament i finalització de la seva feina, s'ha hagut alguna incidència amb el tema d'ambulàncies? A mi consta que sí. És... Òbviament aquest tipus de contracte, com tots, m'imagino que al la temporada se'ls ha de requerir perquè posin al seu funcionament tot aquells elements materials i humans que es van comprometre en el ple de condicions. Suposo que això es fa com un acte de de posar en marxa això l'Ajuntament no ho va detenir, per tant volia també que es facin arribar aquesta informació. I, per últim, el tema també molt lligat a la policia a platges. Si podríem dir, juliol d'agost, quin horari ha fet la policia que està sempre de eh, Llafran, Calieta, Mariu i amb policia, deixant a part després al vespre a partir de les 12 a l'una puguin anar a la patrulla o suports i via amb policia. Si Vull saber quins horaris ha fet i si aquest horari que es que, que ha fet, els que vostè en diguin, l'han fet cada dia o han hagut algun dia que per qüestions del servei s'ha hagut de variar. Aquestes són les preguntes que jo li volia fer en relació als, als temes diversos. Eh, intentarem contestar-lo i farem l'ordre invers de les seves preguntes. Els dos darrers sobre la policia, les platges i la vigilància de les platges, evidentment ho haurem d'anar per informes, no farem un debat perquè podríem... No podríem tenir les dades correctes en equip, però li farem un informe i li farem arribar dels dos, tant de la vigilància a les plages com eh, el, la, els horaris de, les, de la policia en eh, anar a les plages. Respecte a l'altre, els altres dos de transport públic, jo, eh, en el, vostè i jo han debutat això sobre, en, en, en debat electoral sobre el transport públic i deien nosaltres que les nostres dades que teníem nosaltres després d'aplicar un sistema de transport públic amb un cotxe dintre del poble ens arribàvem a la conclusió no informe escrit sinó que la conclusió que nosaltres arribàvem és que a dintre del municipi no veiem la necessitat dhaver i transport públic no? després de totes les campanyes d'informació, de parlar amb els, amb, la, amb els usuaris de parlar amb la gent, eh, veiem molt difícil de, de, de poder implantar un transport públic que funcionés sobretot perquè el, el la forma concèntrica de la població feia que la gent eh, abans d'esperar-se un transport públic li era molt més àgil de, de poder, poder marxar però malgrat això a dintre del municipi de Palafrugell nosaltres no hem tancat el tema sinó que, mitjançant llançant benestar social el tenen a sobre de la taula per intentar portar noves propostes jo en mai en cap moment vaig parlar del transport públic eh, públic a plàgies eh? jo quan parlava del transport públic era únic exclusivament a dintre del nucli de Palafrugell i respecte en el fum de les plages no es li perd qui fa la proposta, és l'equip de govern que el fem. El que passa que en aquells moments des de la setmana que jo estava de vacances i l'arcalde Occidental era en aquest moment el, el primer tinent d'Arcalde i les manifestacions el va fer alles d'ell. però la veritat és que les manifestacions que va fer el primer tinent d'Arcalde reflectia un acord pres per tot l'equip de govern reflexionat durant tot el mes de, de juliol i acabàrem exposar amb una nota de premsa que era molt clara. I aquesta nota de premsa, que la nota de premsa no és el que varen sortir els diaris, aleshores els diaris varen titular com volien, la nota de premsa deia que obríem un debat obríem un debat per prohibir fumar a les plages, obríem un debat. Varen creure oportú amb, amb, amb l'equip de govern, a, a, a fer-ho públic en el mes d'agost, perquè sobretot el sector econòmic, el sector hoteler i el sector a, de restauració, que són els que hauran d'anar en aquest debat i fer les seves aportacions, en tinguessin coneixement amb els seus clients en el en hotel i no a casa seva eh? i per això vàrem considerar que era oportú eh, treure aquesta nota de premsa i dir, escolteu, comencem el debat evidentment, és, és cert que eh, mitjans de comunicació han titulat que prohibirem a fer eh, de, de, de prohibir fumar a les plages però la nostra nota de premsa era que obríem un debat evidentment aquest debat a dintre, que es portarà, això és cert, que es portarà en l'IPEP, a dintre d'aquest debat vostès hi estaran representats i tindran la seva veu i tindran la seva, les seves oportunitats i no tenim pressa eh, si la l'aprovem abans de, de, del gener, l'aprovem abans del gener i si la l'aprovem abans de la començar de la campanya per, per les... Per, per, per Setmana Santa o el mes de maig o el mes de juny, ho començarem com n'hagin debutut. Però nosaltres en cap moment hem sortit dient que prohibiríem. Evidentment si nosaltres portem aquesta notícia perquè volem obrir un debat és perquè considerem tots que com a equip de govern ens agradaria a nosaltres que les plages no es esfumés però eh, perquè no es fumien a les plages primer agradaria el debat amb el sector el debat amb vostès i també doncs, eh, si arriba el cas doncs escoltar eh, la ciutadania que, que, pugués, eh, que, pugui oportar, eh, que pugui opinar el que passa és que van creure que seria oportú obrir-lo just abans de d'acabar la campanya, sobretot perquè els interessats que són a les plages, sobretot els que no són ciutadans de Palafrugell doncs, bueno, doncs ja tinguessin aquest, aquest debat previ de, de poder-lo fer eh? Eh, això no és ni Globus Sonda ni, ni aquestes històries és una política que portem que més ja l'havien començada amb instal·lacions municipals eh? i que segurament irem avançant amb, amb, amb altres termes per intentar evitar Uh, el fum del tabac en els llocs llenant hi hagi concentració de gent i respecte a les abaneres això sí que és una cosa de l'IPEP com, com bé sap uh, les abaneres van ser a principi de juliol el juliol no hi ha i l'agost no hi ha junta uh, evidentment doncs, uh, les abaneres hi ha hagut una, evolució, una, una avaluació i aquesta avaluació l'ha fet el propi equip de l'IPEP en base a unes dades que té avui dia tenim moltes més dades de les que teníem fa temps. Disposem de, de cobertures d'antenes wifi, eh, disposem d'ocupacions d'hotels anteriors i posteriors a la setmana, disposem de moltes altres dades que ens han permès doncs, eh, no esperar al mes de setembre-octubre, que semblava que eh, havia passat eh, dos o tres mesos de la cantada, i eh, evidentment donar un informe del que és la repercussió que creiem que té pel poble eh, la venda d'entrades evidentment no li puc dir perquè no ho tinc en aquest moment i això sí que li faré un informe evidentment eh, i, i la valoració de quina manera s'ha fet doncs, també li passarem un informe de quina manera s'ha fet sí, només... i evidentment en la junta que es portarà a terme doncs al setembre en l'IPEP doncs, evidentment es faran allà, doncs, eh, l'explicació del com s'ha portat aquest terme aquest estudi. Bé, en qualsevol cas, nosaltres pensem que si l'IPEP, el Consell de Rector, de ser-hi per alguna cosa, si vostè té la informació i volia fer-la públic, no costa reenviar-lo un correu electrònic a la gent del Consell de Rector, i dir, escolteu, sortirà aquesta informació, aquest document està a la vostra disposició, perquè penso que aquells membres del Consell de Rector, més enllà de vestir l'IPEP, també tenen, una, tenen una, diguéssim, uns drets que és escriure tota la informació no sabeu d'ara que vostè faci una teleprensa explicant-ho a prop de 3 milions i que després el debat o informació es faci el mes de setembre. Jo crec que, ja dic, si pura, encara que no siga tot arreglós com a mínim el membre del Consell Rector, s'ha sí, de donar aquesta informació. Vostè ha ja dit, tenim moltes dades, no, si dades tenim moltes, dades tenim moltes, però les dades s'han de tabular i s'han de treballar i això, hi ha una manera de fer-ho que a més de més està bastant instantanitzada en aquest tipus d'estudis. Pues jo deia, jo, vull saber, ja no podria contingir el projecte, vull saber qui ho ha fet i com s'ha fet i com ho estem donant el document veurem si aquells a prop de 3 milions d'euros que ha de sortir una quantitat doncs realment s'ajusta al que són els estàndards habituals d'aquest tipus d'estudis l'alcalde em deia si no tinc cap problema, ja ho dic jo, com que més no són no fumador jo em seria bastant més radical eh? però en qualsevol cas, jo dir nosaltres llancem la, la notícia a la premsa per fer el debat, home com a mínim hi ja, ja, per generar debat, per generar, o perquè la gent no comença a parlar-ne. Però com a mínim hi ha dos ENS, dos ENS que abans de llançar la nota de premsa, que són l'associació turística de Palafrugell i també tot repetiu-li Pep, que abans de trobar-s'ho per la premsa, fora web, que volem fer això, el que us sembla. Vostè pensa que no, jo ho hagués fet de l'altra manera. M'ha sorprès el per públic, perquè t'ho repetiu, quan hi havia el debat vostè deia, no, és que els informes ens diuen que no és viable i ara vostè parla d'experiències de serveis socials, és que nosaltres el públic no veiem com un tema només social, ho veiem com un tema de mobilitat també, vinculat al tema dels aparcaments perifèrics, o sigui, per nosaltres el, tema, el aparcament públic també és un tema social, no és només això per nosaltres, aquí segurament que discrepem, i vostè diu, no, és que els estudis que tenim diuen que no és viable, en qualsevol cas, ara ja hem que no, són els estudis que tenen de les experiències de vostès, que són aquella operació del taxi a la carta, que van haver durant sis mesos 180 serveis, òbviament no, 160, crec que, que m'he passat una mica, en qualsevol cas, està clar que no va funcionar, però és que no funcionarà amb aquest aspecte. ja acabo, m'ha sorprès que, jo esperava que no em pogués donar la resposta en viu del tema d'horaris de vigilància de platges. Ho esperava, tot i que jo sovint si li dic no m'equivocaré, però m'ha sorprès que no sàpigui dir l'horari dels policies, de què policia aquí hi ha, allà, Franca Lilleta Vostè m'ha demanat si hi ha hagut modificacions. No, no, jo dic l'horari i si vostè, vostè creu que si hi ha hagut modificacions. No. Vostè m'ha demanat si hi Quin horari teníem previst inicialment? Vostè, vostè m'ha demanat no, no, si modificacions. No, no doncs, jo reconverteixo la jo pregunta. Jo li, li enviarem per escrit. Tot, forma... reconverteixo. Quin horari teníem previst, quin horari teníem programat? De... Li contesto i li enviarem, no. correcte, no, no, perquè no vull no tenir un no no. petit error que... Eh? vol dir, o sigui, jo olvido no, les bé. modificacions qui La, no l'estan fent? el servei s'ha modificat constantment en Calella i Llafranc sobretot els caps de setmana amb, amb, amb actuacions que hi han hagut de, de, de dificultats però hi ha un servei estàndard sempre que no l'hi fixen constantment, li passé no, per escriure molt bé, queda clar no tenim no te cap més preguntes al teu grup passem a les preguntes del públic jo crec que havia el senyor Miquel Serrano es via demanat alguna informació que li farem arribar li farem arribar ara, abans de marxar al ple sobre el, la, el consell social era, i el, bueno, li donarem, ara li donarem hi havien dos els tenim aquí ara quan acabem els hi sí, els, els hi ha llegaremos arriba gracias No, no, no tornarà a passar, no es preocupi, no tornarà a passar no, no, no, no sí, sí llavors explicaré... Sí, sí. Fagi la pregunta, si us plau. No, la pregunta, perquè té, té un temps determinat, se li acabarà i llavors en vostè s'en fadrà. a fer la pregunta. És que a dir. A similar? Ja ha feta la pregunta. Aquest increment que es farà per l'estiu que ve eh, també és veritat que aquest any s'ha cobert amb les, modifica les modificacions bueno, vostè diu que no, modificacions puntuals que és una partida que s'ha esgotat aquest, també és veritat que aquesta, aquesta recollida no s'ha fet als 7 dies sinó 6 eh, i ells a més a més si vol, llavors ja li faré un informe de tots els dies que han passat en tota la recollida selectiva han passat els quasi set dies la setmana és veritat que hi ha alguna, algun dia que no s'ha passat a les plages algun dia i això l'únic que han fet ha sigut donar donar per contracte una cosa que amb la partida s'havia es esgotat i que s'acabava el 31 d'agost senyor, sí. senyor Serrano no hi ha debat de fet una pregunta i l'intentaré, vull dir, vostè insisteix insisteix molt, no ja l'hi deixa de fer insisteix molt en fer les preguntes i insisteix encara que no siguin ja l'hi de fer totes les preguntes però té un temps limitat i sot jo que el regolut te, pot fer la pregunta perquè en aquí el que es tracta és que nosaltres des del ple fem contestes en els ciutadans, no fem un debat d'acord? Això és un altre, un altre lloc si té una altra pregunta vostè la faci i intentarem contestar-li si no li contestarem més endavant Fagi la pregunta s'ho s'ha provat en el pleix. Aquestes s'ha explicat, s'ha explicat tot en el ple Margalen, vale. jo, jo li, li faig. Jo li faig, li faig aquestes. Digui. Digui. No. Sí, la correrà, no va s'aprovar el el nou professor que va dir. No. Els, els, els, els, els bilatants que sonen aquí poden fer totes les preguntes que vulguin. o que no podem és un debat perquè si aquí 20 persones els regidors acabarien molt i molt tard. I donem totes les, les facilitats per poder preguntar. Digui'm. Jo sapent això de l'ambient de barris i realment hi ha hagut un uns i un després hi ha una cosa que em continua eh, pues, posant els nervis de punta. Jo només fa 12 anys que sóc aquí, en aquest poble, com a ciutadà d'aquesta ciutat. I una de les coses que he trobat que, malgrat que hage el llei de barris, malgrat les millores que hi ha, és la quantitat de merda que hi ha pel carrer. Merda de d'ossos. I la culpa ja no dels gossos, sinó dels propietaris dels gossos contínuament i tant de verda abans, durant i després del pla de barris per altra banda eh, a mi eh, jo sóc biòleg per, soc professor d'asseig naturals i per tant el fixo en petits detalls com per exemple l'estat lamentable que en el barri i, i, i, i, i per, per la ciutat i vist l'estat lamentable dels contenidors trencats bruts, posats del revés que no es poden ni obrir és una autèntica vergonya realment és vergonyós pregunto quina solució ràpida i eficaç hi ha perquè el porta a porta tampoc cola perquè realment el que estan fotent a favor és una vergonya per la dreta i per l'esquerra per tant pregunto quan solucionarem el tema aquest amb un rètol de 400 o 4.000 o 5.000 euros i pregunto quantes multes s'han posat per això Realment es pensen que posant un rètol es netejaran els contenidors que estan plenes de cagades d'ocells, de turdos merlos, a més l'espècie, o les persones que no ho sàpiguen, són els, els, les merles aquelles que deixen els, els ocells d'aquesta merda, que allò amb una mica de sort, i si som eficients, podem obtenir un bon guano i per vendre'l. Però la veritat és que és vergonyós i a més una cosa vulgar, és a dir, quin són els horaris de recollida de les escombraries perquè un dia menyen una hora l'altre dia menyen una altra i sempre estan mig plens mig plens o plens del tot va, uh, diverses coses una, respecte a les defecacions del gos és veritat que és una assignatura que tenim pendent val? i quan l'àrea la tinguem ben muntada i tinguem el plema de, de les escombraries una mica enllestit, ens hi podrem posar és una cosa que ens preocupa i ens preocupa molt i s'hi ha d'entrar i s'hi ha d'entrar i vostè ja sap que hi ha diferents fórmules que fan servir altres pobles com l'anàlisi de l'ADN i tot això i això és un, d una, d una, de molta complexitat uh, quan hem fet hem parlat de les escombraries tant el regidor com el govern i nosaltres no estem contents de com funciona no estem contents val? i que uh, uh, i és una lluita uh, que, que no és a curt termini que si no, no sabem quan serà el termini però que no és a curt termini si nosaltres posem els cartells que podem estar d'acord o no podem estar-hi d'acord, és la campanya que fem primera, posem-les cartells per després començar a sancionar. Nosaltres hem obert 80 expedients en aquests sis primers mesos, d'acord? Eh? Eh, hem obert 80 expedients, eh, no li poso les muntes perquè els expedients tenen el seu recorregut, alguns s'han posat delegacions, però si m'ho posteu, m'ho demana el nombre d'expedients de, que hem obert en aquests sis primers mesos, són 80. No? I intentar d'aquesta manera conscienciar... Uh, perquè bueno, la gent ja ho sap que no els he de deixar les coses a terra del contenidor i els hi continuen continuo. I l'horari de, de recollida depèn molt de la fracció. O sigui, el, el, el regidor sap més que jo, depèn del tipus de fracció. Hi ha fraccions que es passen a hores del matí, en canvi l'orgànica i, i la resta es passa sempre a hores de nit. També m'agrada tenir un cotxe mitjanament ben conservat en quant al seu amortidós. Cada que vaig a la deixalleria, estic sí. patint. Uh, uh, faran alguna cosa sí. per arreglar sí. aquell camí? Sí. Està prevista. Passa que tot, tot, tot depèn dels pressupostos. Alguna pregunta més? No? Xarxes? No hi ha res? Molt bé, moltes gràcies per la seva assistència i els que vulguin ens trobarem en el ple del mes de setembre. No, doncs, fins aquí m'agraden d'escoltar, m'esperen el senyor encalde fins que ha arribat el ple d'aquest mes d'agost i just d'aquí eh, un mes aproximadament, una mica abans, serà el dimarts dia 24 de setembre. Recordeu, a partir de les 7 de la tarda, que és el nou horari, aquest ha estat el primer que s'ha fet amb aquest nou horari i podrem seguir-lo en directe de per la sintonia de ràdio per Forxill també en els nostres serveis informatius, tindran doncs eh, un resum ampli del que ha donat de si aquesta sessió plenària d'aquest mes d'agost que ara acomiadem. Redorem la connexió als nostres estudis centrals, molt bona nit.